А, а Ось у чім річ! Вона натякає на випадок із зеленим світлом у господарчому супермаркеті. Невже Роузмері їй вже доповіла?» «Ні, не нудить!» – сказала Софія, і відразу відчула різкий приплив нудоти. «Мабуть, це від неї!» – заспокоїла вона себе. «А ви знаєте новину?» Яку? У нас намічається весілля. Так? А я їх знаю? Так, Ерік і Мегі. Правда? Вони вже переїхали звідси і живуть разом на материку, в гуртожитку риболовної компанії, де Ерік влаштувався на роботу. Ясно. А що він у вас робив минулої середи? Минулої середи? закашлялася Софія. "Як що? Рибу приносив?" Елен розчаровано дивилася на неї. "Ну я щоправда, правда відмовилася, бо в мене ще зранку стояв кошик нечищеної риби". Так він і пішов зі своєю рибою назад. Елен кліпала очима. "Цікаво, вона мені вірить?" Здається, Циганська пошта не вміла аналізувати. Вона належала до типу людей, які просто є передавачами інформації, не більше. Елен продовжила чи то допит, чи то інтерв'ю. А що метиси у вас робили? Якщо? Консультувалися з доктором. А про що? Якби Софія... Ляпнуло те, що сиділо на кінчику її язика, а саме не ваша справа? Це було б підозріло. Тому вона спокійно збрехала. Ну, вони радилися з Робертом, як збільшити державну медичну страховку. Ну, ви ж знаєте, вони зовсім безпорадні в бюрократичних питаннях. Елен, здається, проковтнула і це. І навіть не поперхнулася. Вони дійшли до хатинки Моллі-Доллі. «А вони також Бренданові діти?» – спитала несподівано для себе, практично навздогад, Софія, маючи на увазі сестер. «Так, а що?» «Та нічого, просто цікаво». «А чому це ви так несподівано зацікавилися Бренданом?» – спитала Елен. Чи не тому, що він вами зацікавився? Софія не змогла швидко зорієнтуватися, що їй вигідно зараз сказати. Вона промурмотіла у відповідь щось нерозбірливе, а потім вирішила перевести розмову в інше русло. Після Джона Невічного ніхто не вмер на острові. Елен відразу збагнула в чому річ і підтримала тему. О, ви теж звернули увагу. Так, народилися дві Бренденові дитини, а померла одна. Щось діється останнім часом із Бренденом. А чи він бува не захворів? Хто його зна? Софія уважно подивилася на Елену. Вірить чи не вірить? Здається, вірить. А взагалі, що ви знаєте про Брендана? Хто він був у минулому житті? Поцікавилася вона у місцевої авторитетки. Ну, наш отець каже, що це був священник, який навертав місцеве населення на християнську віру. І вони його закляли, чи що? Але мій дід мені розказував інше. Оповідь Елен про Брендана У моряків є свій покровитель, святий Брендан. Це ще з Ірландії або Шотландії, або з Британських островів. У нас колись була своя капличка на острові. Капличка, де всі моряки просили святого Брендана стати їм у поміч, поки вони будуть у морі. Це недалечко від маяка. І він завжди допомагав. Треба було запалити лампадку, щось принести йому, чи свічку, чи мідяки. І казали, що це діяло безвідмовно. А коли бувало так, що в морі траплялося з рибалками халепа, і вони не поверталися, то з'ясовувалося, що вони перед тим не встигли забігти до святого Брендана, до каплички. Отак-то. А пізніше, що сталося? Люди перестали вірити в святого Брендана, і він пішов з каплички. І це все? – спитала Софія, впіймавши себе на тому, що не вперше ставить це запитання. Ну, принаймні, це все, що я чула від діда. Значить, святий Брендан почав гуляти по острову не так давно? Приблизно за часів молодості вашого діда? Виходить, так.